Bertemu kita pada malam ini dalam siri kuliah bulanan uh, Buku uh, Riyal Salihin Karangan Imam An-Nawawi Rahimahullah uh, Tuan-tuan, puan-puan, moga-moga ya, tuan-tuan -moga, uh, semua dalam keadaan Sehat-sehat uh, dan -sehat, uh, afiat uh, Boleh uh, komen, uh, boleh, uh, boleh beri uh, maklum balas di ruang komen Uh, bagaimana Harap-harap uh, uh, suara dan uh, Video ni jelas uh, InsyaAllah uh, Minta komen di ruang komen tu Supaya uh, Apa uh, Nak tengok respon macam mana Ya yeah. Al-maklum uh, lah yeah, Kadang-kadang duk cakap dalam Dalam uh, bilik di sini Ya yeah, duk sorang, sorang kita tak tahu Macam mana dia punya ni Walaupun macam mana pun harapannya suara dan visualnya jelas Tuan-tuan dan perempuan pada malam ini adalah sambungan baca bacaan dalam bab yang ke-7 InsyaAllah malam ni kita habiskan bab ke-7 kita tentang yakin dan ta'wakal ini Dan malam ni kita bermula dengan hadis yang ke-83 Harap-harap uh, uh, tulisannya jelas insyaAllah Ya yeah, kalau sebelum ni tulisannya uh, hitam putih Ya yeah, seperti yang tuan-tuan uh, boleh lihat di kaca skrin tu Tapi kali ni dia ada ber, uh, berwarna pula Ya yeah. tapi macam gelap sikit tapi harap-harap uh, jelas insyaAllah ya yeah. Jadi kita lihat tuan-tuan dan puan hadis yang ke-83 dalam bab yang ke-7 tentang yakin dan tawakal ini tuan-tuan uh, atsar an umul mu'minin um salamah wa ismuha hind uh, bintu abi umayyah hudayfah al-mahzumbiyah radhiyallahu anha an annabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha kharaja min baitihi qala Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla aw adall aw azilla aw uzall aw udhlima aw an aw udhlima aw udhlam aw ajhal aw yujhal 'alayya uh, ee hadis angka Yang yani dalam bab yang ke-7 ni daripada ummul mukminin ummu Salama zamanya Hind uh, Hind binti Abu Umaya, uh, Hudayfa al makhzumiyah radhiyallahu anha. Bagi Nabi Sallallahu alaihi wasallam, apabila keluar dari rumah, baginda berdoa dengan membaca Bismillah, tawakal tu ta Allah, sehingga ke akhirnya, mafumnya dengan dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Uh, sesungguhnya aku berlindung Kepadamu daripada uh, uh, Daripada Tersesat atau disesatkan Yang ni oleh orang Daripada tergelincir atau Digelincirkan Daripada menganiaya atau dianiaya Dan daripada uh, di, uh, Saya ingat bukan uh, Boleh lah ya terjemahan tu kadang, kadang ya dia dia disporad dimantu perbodoh, dia ya, atau dibodohi, yang ini diperbodohkan dengan eh uh, yeah. yeah. atau diabaikan ya yeah. atau atau tidak diluikan yeah. ya yeah. يا أو أجهل أو يجهل أتعود دان داري فديه. yeah like that Harris the uh Apabila keluar dari rumah uh, uh, Dengan namamu Ya Allah Aku bertawakal ya Kepada Allah Tidak ada daya dan upaya Kecuali dengan pertolongan Allah Maka dikatakan Kepadanya kamu telah diberi petunjuk Kamu dicukupi Dan dilindungi Dan dilindungi Dan syaitan pun dan syaitan pun akan menjauh daripadanya Atau dan syaitan pun akan menjauhinya Hadis Surat Abu Daud, Termiri, Nasai dan lain-lain Imam Termiri kata Ya, hadis Hasan. Abu Daud menambah Maka dia berkata Maksudnya syaitan Ya uh, uh, mak, mak, Maksudnya syaitan berkata kepada syaitan yang lain Bagaimana mungkin kamu menggoda seorang yang telah diberi hidayah, yakni petunjuk dicukupi dan dijaga, ya diberi jagaan Baik, kemudian hadis yang terakhir dalam bab ketujuh ni, 80 hadis ke-85, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahd Nabi sallallahu alaihi wasallam وكان احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم والاخر يحترف 7 هني <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> Bersaudara Pada zaman Nabi SAW Salah seorang Salah seorang daripada mereka Mendatangi Nabi SAW Manakala saudaranya bekerja Maka uh, Maka, sah, maka sah, Saudara yang bekerja itu Mengadukan hal saudaranya Yang tidak bekerja Kepada Nabi SAW Lalu baginda sawalallahu alaihi wasallam bersabda barangkali engkau akan diberi rizki kerana dia. Ya hadis surat cermin dengan uh, sangat sahih uh, bersesuaian dengan syarat uh, imam Muslim. Uh, menarik hadis uh, hadis itu. Uh, walau macam mana pun kita lihat hadis yang pertama kita baca tadi hadis yang ke 83. Uh, kalau kita perhatikan kedua-dua hadis 83 dan juga hadis 84 uh, secara tak langsungnya menjelaskan kepada kita doa ya yeah, apabila kita keluar dari rumah tapi penulis Imam Ahmad mengingatkan ya dalam kedua-dua hadis ini untuk menarik perhatian kita tentang isi doa yang sepatutnya kita baca atau isi doa yang kita baca apabila kita keluar dari rumah Kalau dalam hadis 83 tadi Nabi baca bismillah tawakal Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw muzal Boleh baca Bismillah Tawakal Tuhan Itu Kalau nak direngkaskan lah Tapi Sebaiknya Dibaca Sepenuhnya seperti mana yang Tertera dalam Hadis 83 ini Jadi Doa yang Sangat besar Dan mendalam Maksudnya kita, Bila kita keluar rumah Kita sebut nama Allah Bismillah Dengan nama Allah uh, Tawakal Tuhan Apa maksudnya kita nyatakan bahawa diri kita berserah Ia ya, bertawakal Yang ini berserah dia ya, berserah kita serahkan urusan kita kepada Allah kemudian ya kita sebut ya Allah Allahumma inni a'udzubika ini ya, kita minta ya perlindungan daripada Allah kita kata ya Allah aku berlindung dengan kau daripada tersesat atau disesatkan ya Daripada tergelincir atau tergelincirkan, daripada menganiaya ya, atau dianiaya, tapi adalah kita minta uh, perlindungan daripada Allah supaya jaga kita, jangan kita ya kenalkan orang lain. Seperti mana kita juga minta daripada Allah supaya pelihara kita daripada orang lain, ya meng mengenalkan ke atas uh, kita. Jadi ya boleh kita perhatikan dalam Doa keluar dari rumah Pertamanya kita kata sebaik Seboleh-bolehnya kita uh, Hafallah doa ni Bismillah tawakal, tawakal, tawakal, Allah. Itu saya ingat paling senang lah Atau kalau dah dah dah, dah dah dah dah Lupa sangat, paling tidak baca Bismillah lah, Ya keluar rumah baca Bismillah, seperti mana kalau balik Rumah pun baca, Bismillah Demikian dalam apa juga urusan uh, Urusan kita bila Naik kenderaan, ya, naik kereta dan sebagainya Kita baca, eh, Bismillah tapi di sini, bila keluar rumah, kita ada Bismillah, tawakkal tu Alallah Jadi dapat kita lihat dah, Daripada hadis ni bagaimana Seseorang Dia memulakan hayatnya Ataupun dia memulakan uh, Kehidupannya Pada hari itu Apabila keluar rumah Dengan menyebut nama Allah Dengan mengingati Allah Dan bukan sekadar dengan mengingati Allah Bahkan dengan menyatakan uh, dirinya berserah kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Nak kata bahawa kita nak, nak nak menegaskan di situ betapa kita manusia orang adalah adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita sehebat mana pun kita, kita lemah sebenarnya. Kerana apa nak kata beza antara bila kita berada dalam rumah dengan bila kita keluar rumah? Dalam rumah itu adalah kita berada dalam suasana terlindung. Segala apa terjaga sebab kita di kita berada dalam rumah uh, dengan uh, dengan uh, semua sudutnya tertutup daripada ya yeah, daripada orang lain. Jadi ya, suasana dalam rumah kita itu ter, terlindung dan selamat Tapi berbeza bila kita keluar rumah Bila kita keluar rumah maka kita terdedah kepada segala apa yang berada di luar Dan tidak seperti bila dalam rumah, bila kita keluar rumah Kebanyakan atau hampir saja semua apa yang berlaku di sekeliling kita ketika itu bila kita keluar rumah tidak berada dalam kawalan kita. Tidak berada dalam kawalan kita. Berbanding kalau bila kita di rumah, kita bersama ada kita bersendirian atau kita bersama dengan ahli keluarga kita. Ada yani orang-orang yang tinggal bersama kita dengan yang yang yang kita memang ya, uh, saling percaya antara satu sama lain, ya. Dan uh, memang jauh lah dia ya, ahli keluarga kita nak nak mengapakan kita tapi uh, hal itu tidak tidak da, tapi bila keluar rumah keadaannya uh, tidak seperti itu sama sekali. Jadi daripada hadis atau doa keluar rumah ini nak mengingatkan kita Bahawa seorang muslim itu dia sentiasa minta perlindungan daripada Allah. Minta perlindungan daripada apa? Dia minta perlindungan Allah daripada apa? Daripada dia kesesatan daripada diabaikan daripada kezaliman daripada tergelincir, tersasar terpesong daripada jalan uh, yang benar jalan yang lurus ya yeah? dan seseorang itu boleh terpesong sama ada kerana terbawa-bawa terikut-ikut dengan bisikan uh, nafsunya ataupun kerana tibudaya terbesar Uh, syaitan di samping ajakan ya yeah, uh, manusia yang yang kadang-kadang me mengambil mengambil alih peranan syaitan kerana tu syaitan ini ada juga daripada kalangan jin seperti mana ada juga daripada kalangan manusia jadi kita minta perlindungan Allah daripada segala apa yang tidak baik ini apabila kita keluar daripada rumah dan doa ini bismillah tawakkaltu ala Allah sehingga ke akhirnya kita baca setiap kali apabila kita keluar daripada rumah Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall aw azilla aw usall aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alay Komudian dalam hadis yang seterusnya juga, juga bacaan doa apabila keluar daripada rumah yang berkait rapat dengan bab uh, ten, uh, bab ketujuh tentang tawakal yang senang kita bahaskan ini uh, cuma kalau kita lihat doanya agak pendek berbanding yang yang yang pertama tadi yeah? jadi saya ingat kalau yang pertama tadi agak panjang yang ini mungkin lebih mudah insya-Allah dan dan perkataan-perkataannya pun Memang uh, biasa kita sebut Apa bacaan dia Bismillah tawakkaltu tu'alallah Wala yes. hawla Wala quwata illa billah Biasa, Saya ingat ini memang lagi mudah lah Bismillah hitawakal tu'alallah Ini sama macam pertama tadi Cuma bahagian keduanya uh, Berbeza dan uh, Tapi lagi pendek Wala hawla Wala quwata illa billah Sekali lagi kita lihat dalam bacaan uh, doa. Ya, alhamdulillah kedua-dua hadis ini sahih, ya. Kedua-dua a uh, hadis 83 dan 84 ini dia ya, sahih. Jadi, a uh, kedua-duanya kita amalkan. Dia ya. kedua-duanya kita amalkan. ya tinggal lagi, ya, kita kita amalkan secara bergilir-gilir kalau kita dapatlah. Dia ya. kalau dapat hafal kedua-duanya, maka kita amalkan secara bergilir-gilir atau paling tidak? Kalau hanya kita dapat hanya hafal salah satu maka tidak mengapa. Yang penting kita amalkan, ya. Kita baca ya bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ini kalau bismillah tawakkaltu 'alallah maksudnya sama seperti yang pertama dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah ataupun perkataan atau ungkapan la haula wala quwata illa billah apa terjemahannya Tidak ada Daya dan upaya Kecuali dengan Pertolongan Allah Ya macam itulah Ya lebih kurang terjemahan dia Tidak ada daya Dan upaya Atau tidak ada daya dan Kekuatan Atau mungkin boleh kita kata juga Tidak ada perubahan Ya Dan tidak ada kekuatan Kecuali dengan Ya pertolongan Allah Ya haul sehingga haul ni lebih sesuai kalau kita kata perubahan, ya, yeah. Tahawul atau tahul, ya, yeah. dalam terjemahan biasa disebut daya, ya, yeah. tapi ada kaik lah, tapi mungkin, ya, yeah. tidak ada perubahan, ya, yeah. sebab bila kita nak buat sesuatu, ya, kita orang uh, mengubah sesuatu daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain, yeah, jadi itu, itu yang, ya, kita dapat maknanya tidak ada perubahan. Yang ini contoh bila kita nak angkat satu barang. Oh pada satu tempat ke satu tempat itu perubahan, ya. Yeah. Jadi yeah, mikir kalau kita nak melakukan sesuatu, ya. Yeah. Uh, jadi kita ada basnah Kita ada istiadah Kita ada takbir Kita ada tahmid Ya yeah? Dan kita ada juga Hawqalah Hawqalah maknanya La hawla Wala quwata Tidak ada perubahan Dan tidak ada kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Dan itu memang hakikatnya Tidak ada perubahan Malkan kita manusia nak, nak ubah sesuatu Kita kena Kita seorang muslim itu diakin bahawa apa juga perubahan yang dia nak buat Tidak akan dapat dibuat Kecuali dengan izin Allah Demikian juga kekuatan Kita manusia Allah bagi kekuatan Tetapi yakinlah bahawa kekuatan kita, kita itu Tidak akan dapat memberi apa-apa kesan Jika tidak diizinkan oleh Allah SWT Sebab itu kita kata di sini La hawla wa la quwata tidak ada perubahan yang sebenar Seperti mana tidak ada kekuatan yang sebenar Kecuali dengan izin Allah Kecuali dengan pertolongan Allah Sebab kita manusia ada kekuatan Tapi sejauh mana kita boleh tentukan uh, natijah sesuatu Sedangkan kita manusia kita hanya mampu berusaha Tapi sering saja kita lihat bagaimana Seorang manusia itu dia berusaha-berusaha barangkali dia dah melakukan apa yang terbaik tetapi akhirnya kalau Allah tidak izinkan maka dia tidak akan dapat melakukan apa-apa. Jadi di situ kita minta pertolongan Allah dengan ucapan kita la hu la ala kuatayillah billaah dan mengapa kita barangkali mungkin ada yang tertanya mengapa bila kita keluar rumah kita baca hawqalah kalau kita baca bismillah okay, Itu dah mungkin jelaslah ya sebab kita nak mulakan sesuatu kita uh, kita mulakan dengan sebut nama Allah bagi meraih uh, keberkatan dan uh, limpahan kurnia Allah maka kita sebut bismillah demikian bila kita keluar rumah kita kata uh, tawakkaltu 'ala Allah aku bertawakal kepada Allah ialah maklumlah bila kita keluar rumah kita tak tahu apa yang menanti kita di luar rumah itu. Sebab ada banyak faktor-faktor yang di luar uh, kawalan kita, di luar pengetahuan dan dan uh, jagaan kita, jadi kita kata kita berserah kepada Allah. Apa yang Allah nak takdirkan atas kita bila kita keluar rumah tu, itu hak mutlak Allah SWT. Kita tidak ada pilihan kecuali dengan kita berserah kepada Allah dan kita minta apa yang baik-baik. Daripada Allah baik Itu itu jelas Bagaimana pula dengan Al-Hawqalah Kenapa kita bila keluar rumah Kita kena sebut Hawqalah ini la la illa Tidak ada perubahan Dan tidak ada kekuatan Kecuali dengan izin Allah Atau kecuali dengan pertolongan Allah Apa kaitan Membaca Hawqalah Bila keluar daripada rumah Apa yang boleh kita katakan Di sini ialah semestinya bila kita keluar rumah kita keluar dengan tujuan untuk nak melakukan sesuatu. Ya, kita nak me mendapatkan sesuatu, kita nak menjadikan sesuatu. Contohnya kita nak pergi daripada rumah kita ke satu tempat. Maka kita nak melakukan sesuatu di situ. Sekal sedangkan tidak ada perubahan dan tidak ada kekuatan Kecuali dengan izin Allah Kita mungkin boleh berusaha Contohnya kita nak pergi ke kerja yeah? Kita nak keluar Nak pergi kerja Jadi itu satu perubahan Daripada nak pergi dari, dari tempat A Ke tempat B Dan perubahan yang kita nak lakukan itu Perlu kekuatan ya? Yeah? Perlu tenaga Tinggal lagi Apalah sangat Ya yeah? Uh, kekuatan yang ada pada diri kita ya yeah? sedangkan di luar sana macam-macam benda yang boleh berlaku yang kemungkinannya di luar ya yeah? uh, kemampuan dan uh, kekuatan kita uh, maka di, di, di, di situlah datangnya tujuan kenapa bila kita keluar rumah kita kata la haula wala quwata illa billah sesudah kita mengucapkan bismillah tawakal tu Alah, ya. Yeah? Jadi kita lihat dalam hadis 85 ni disebut, jadi ya, di akhir di hujung hadis itu sekiranya seorang itu membaca perkataan-perkataan yang agung dan luar biasa ini, apa natijahnya, ya? Yeah? Dikatakan kepada orang itu, dikatakan kepada orang yang membaca yeah, perkataan ini. Hudita, wa kufita, wa wukid. Engkau di beri petunjuk, kau di beri kecukupan, dan kau di beri perlindungan. Kau di beri petunjuk, yani dengan uh, terpelihara daripada kesesatan. Ialah, bila kita nak keluar rumah, semestinya kita tak nak sesat jalan. Ya, kita mungkin nak pergi ke satu tempat, ada kemungkinan kita sesat jalan. Ya, tapi bila kita baca perkataan ini. Kita diberi petunjuk, ya, uh, dan kita dapat sampai ke destinasi itu dengan dengan betul, bukan salah tempat, ya dan sebagainya, salah, salah jalan dan sebagainya. Dan kau diberi, kau diberi petunjuk, kau, kau ke, kamu, kau di, diberi kecukupan, Yang kau tidak perlu lagi minta daripada sesiapa yang lain. Sesiapa yang minta daripada Allah maka dia tak perlu lagi nak minta kepada sesiapa yang lain. Ini hakikat berbanding kalau siapa yang bergantung kepada selain Allah, betapa sering kita lihat orang yang bergantung kepada selain Allah, dia berpindah-pindah, kadang-kadang dia, dia terpaksa minta lebih daripada satu, kerana dia, dia tak yakin dengan uh, apa, apa, apa dia tak yakin dengan apa yang diminta daripada daripadanya itu bagi contohnya kita lihat orang yang yang bergantung ya kepada selain Allah dengan memakai tangkal ya dengan memakai gelang dan sebagainya sering saja kita lihat gelang yang dipakai tu banyak dia ya, kala tali dalam bentuk tali banyak tali yang dipakai kenapa banyak macam tu kalau bukan kerana dia tak yakin dengan satu saja sehingga dia terpaksa mendapat mendapatkan yang kedua tau yang ketiga dan seterusnya jadi tak ada kecukupan di situ Berbanding orang yang ya uh, Minta uh, Bantuan Pertolongan Allah Maka Itu sudah cukup bagi dia ya. Kamu diberi petunjuk Kecukupan Dan perlindungan ya. Kalau siapa yang diberi perlindungan Oleh Allah Maka tidak ada apa Sesiapa yang Yang dapat mengapa-apakan dia ya. Perlindungan Allah itu adalah uh, Sebaik-baik perlindungan Ya tak perlu nak, nak nak nak apa nak cari insurans pelbagai kita lihat kalau insurans kat luar sana tu macam-macam insurans ada tu maklum bahawa ada insurans kenderaan kalau dah ambil insurans kenderaan ya uh, pelindungan daripada kemalangan ada pula insurans cermin ya cermin ni lah cermin tu windshield dan lah sebagainya jadi banyak di situ nak kena minta ya uh, sedangkan kalau siapa yang yang diberi perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu adalah sebaik-baik perlindungan yang yang diberikan yeah? baik, orang yang baca doa itu akan dikatakan sedemikian kalau diberi petunjuk, kecukupan dan perlindungan kemudian bagaimana pula reaksi syaitan kalau seseorang itu keluar daripada rumah membaca doa ini dia mengatakan kepada syaitan yang lain Bagaimana kamu ya? Bagaimana mungkin kamu menggoda Atau mengganggu Seseorang yang telah diberi petunjuk Kecukupan dan jagaan And Ini syaitan kata kepada syaitan yang lain Kalau bukan kerana hadis ini Niscaya kita tak tahu bahawa benda ini berlaku Niscaya kita tak tahu ya, Hebatnya uh, Bacaan doa keluar daripada rumah ini syaitan sampai kata kepada syai kawan-kawan syaitan dia yang lain bagaimana mungkin kau dapat mengganggu orang yang di, telah diberi petunjuk kecukupan dan jagaan ya yeah. hebatnya bacaan doa uh, yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ini sehingga syaitan tak dapat nak mengganggu uh, orang itu ya yeah. Ee, nak menunjukkan betapa lemahnya syaitan sebenarnya. Syaitan itu lemah sebenarnya. Bagi orang yang meminta perlindungan daripada Allah dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu taala, ya. Jadi ini ini kekuatan iman. Kelebihan yang Allah beri bagi orang yang beriman berbanding dengan uh, berbanding dengan orang yang yang yang lemah iman yang bergantung kepada selain Allah dan sebagainya ya yeah? Sedangkan syaitan dia sentiasa nak mengambil peluang untuk nak mengganggu manusia menyesatkan manusia Jadi kita dianjurkan untuk membaca doa ini apabila kita keluar daripada uh, rumah kita setiap kali keluar rumah kita baca doa ini bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallah wala haula wala quwata illa billah ya Baik, kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini Hadis 85 Daripada Riwayat Anas Bin Malik Khadam, pembantu peribadi Nabi SAW Baik, hadis ni menarik tuan-tuan Yang ini nak kata bahawa zaman Nabi dulu Memang situasi dia Saya ingat tak banyak beza dengan uh, Situasi kita pada hari ini Apa kata Anas? Dia mengatakan pada zaman Nabi SAW Ada dua orang adik-beradik Ya. Yeah. Ada dua orang adib badik. Uh, salah seorangnya pergi belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi bertalaqilah orang kata pada hari ni. Ya. Yeah. Itu maksud salah seorangnya datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi yani, wasallam. Se Jadi salah seorang adib badik tu dia pergi bertalaki dengan Nabi, belajar dengan Nabi, menuntut ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seorang lagi bekerja. Ya maklumlah macam macam kita lah pada hari kan kita uh, uh, kita bekerja ya yeah? ada mungkin ada yang belajar mungkin ada yang bekerja zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak ada tak ada banyak beza mungkin uh, tak ada ya yeah? uh, tempat belajar tu tak ada seperti sekolah ya yeah? universiti ya yeah? uh, dan sebagainya kalau zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ya yeah? uh, sekolahnya adalah di masjid jadi sahabat-sahabat yang nak belajar ni mereka pergi ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi lihat ad, adik atau abang yang, bela, yang yang bekerja tu dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adik atau abangnya yang tidak bekerja. Ya, la maklumlah. Sama je masa hari ni, saya ingat kalau ada orang tu dia tak bekerja Maka orang-orang yang yang yang yang dekat dengan adik beradik ke sesiapa yang dekat dengan orang berkenaan itu dia akan akan merasa akan merasa tak selesalah ya yeah? akan merasa seperti sesuatu yang tak kena yalah cuma ada orang-orang tu dia dah besar tapi tak kerja ya yeah? jadi itu yang berlaku kat sini dalam dalam kisah dua adik beradik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang bekerja tu mengadu kepada Nabi tentang abang atau adiknya yang tidak bekerja tapi dia bukan tidak bekerja duduk kat rumah malas-malas, tak tapi dia seorang penuntut ilmu dia bertalaki dengan Nabi SAW dan kita lihat jawapan luar biasa Nabi SAW, Nabi kata apa barangkali engkau diberi rezeki kerana dia yang engkau yang wahai abang yang bekerja ya bangat adik yang kerja barangkali engkau akan diberi rezeki kerana dia kerana adik atau abang kau yang belajar itu kerana dia bukan sebarang belajar sebaliknya dia belajar agama penuntut ilmu agama ya jadi terbalik di situ ya Yang pertama yang kita lihat bagaimana yang mengadu ialah yang bekerja. Bukan yang belajar. Mungkin uh, boleh jadi juga tapi kat dalam cerita, dalam kisah ni yang bekerja tu yang mengadu. Itu itu saat itu, itu satulah yang luar biasa tu. Ya. Yeah? Sebab ibilid yang bekerja tu bila dia bekerja dia tak belajar. Yang belajarnya ialah adik adik atau abang yang seorang lagi. Ternyata yang mengadu yang bekerja tu tapi bila dia mengadu macam tu nabi pula memberi jawapan yang yang luar biasa di situ. Nabi kata barangkali engkau, yakni wahai yang sedang mengadu ini, barangkali engkau bila engkau pergi keluar bekerja rezeki engkau datang kerana engkau membantu atau menyara abang atau adik engkau yang belajar itu. Jadi dia bila dia belajar, dia akan dapat memberi tunjuk ajar kepada engkau. Engkau tak tak ada masa nak nak belajar sebab engkau bekerja. Seperti mana dia dia tak ada masa nak bekerja sebab dia belajar. Jadi kesudahannya itulah itu yang cantiknya. Kedua-duanya sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain engkau dah bekerja tu bila kau, engkau, engkau bekerja engkau dapat uh, bayaran duit yang kau dapat tu kau boleh bantu adik atau abang kau yang yang menuntut ilmu agama itu sebab dia dia bukan belajar sebarangan suka-suka tak dia belajar ilmu agama yang mana kita semua perlu kepada ilmu agama untuk nak, nak hidup di atas muka bumi ni kerana untuk nak, nak, nak, nak meraih kejayaan di akhirat kena dengan ilmu seperti mana kita, kita nak beramal ibadah, kena dengan ilmu. Tanpa ilmu, tak mungkin kita dapat uh, uh, uh, kita dapat akidah yang benar dan ibadah yang yang betul. Kena dengan ilmu. Jadi, abang atau adik engkau tu belajar. Engkau bantulah dia. Seperti mana dia dengan ilmu yang dia belajar tu, dia akan memberi tunjuk ajar kepada engkau. Di mana kalau kau ada kemuskilan kau boleh tanya dengan dia Jadi saling melengkapi Saling uh, membantu antara satu sama lain Apa yang dapat kita simpulkan di sini tuan-tuan Yang pertama Barang siapa yang Yang Keluar untuk menuntut ilmu Ikhlas kerana Allah Subhanahu Taala. Allah akan datangkan Buatnya orang yang membantunya Untuk uh, Meneruskan Niat yang baik Niatnya yang baik itu Orang yang keluar nak pergi belajar Ya yeah, Maklum bahawa orang yang nak keluar belajar Nak pergi belajar ni Dia ada juga dia punya Dia punya tanggungan-tanggungan Ataupun uh, Apa Perbelanjaan-perbelanjaan uh, mana, dari mana dia nak dapat Hadis ni memberi isyarat kepada kita Barang siapa yang keluar untuk belajar Ikhlas kerana Allah Allah akan datangkan Rizkinya daripada jalan-jalan yang Tak disangka-sangkanya Kedua nya daripada hadis ni me, me, Memberi saranan dan galakan Supaya kita bantu mereka yang Keluar menuntut ilmu agama Menuntut ilmu agama secara, secara khasnya Bukan ilmu dunia Berbanding dengan orang yang keluar Berbanding dengan orang yang menuntut ilmu agama yeah. Maka dianjurkan untuk kita bantu Pelajar-pelajar yang menuntut ilmu agama saya ingat pusat-pusat zakat di luasannya memang memang baik yang kita sokong dan puji, ya. Yeah? Baik juga daripada hadis ini me uh, uh, mengingatkan kita tingginya kedudukan urusan agama, ya, berbanding dengan urusan dunia. ini kita lihat daripada daripada hadis ini bagaimana saudara yang bekerja itu bila dia mengadu, Nabi tegur dia, mengatakan barangkali engkau diberi rizki kerana adik engkau yang belajar itu nak kata hebatnya, ya. Uh... Mereka yang menuntut ilmu agama itu Mereka menjadi asbab keberkatan Buat orang-orang di sekeliling Ya Baik uh, Seterusnya kita lihat bab yang ke-8 tuan-tuan Bab istiqamah Bab istiqamah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fastaqim kama umirt Eee uh, Tetap lurus Tetap luruslah engkau Sebagaimana Diperintahkan ke atasmu Surah Hud ayat 112 Allah berfirman Inna alladina qalu Rabbunallahu thumma staqamu Atanazzalu alaihimul malaikatu Alla takhafu wa la tahzanu Wa abashiru Biljannah Allati kuntum tu'adun Nahnu awliyaukum Fil hayati dunya, wa fil akhirah Walakum fiha ma tajtahi anfusukum Walakum fiha ma tadda'ud Nuzulan min ghafurir rahim Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka Maka malaikat akan turun kepada mereka Mengatakan janganlah kamu merasa takut Dan janganlah kamu merasa sedih Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh Syurga yang dijanjikan oleh Allah ke atas kepadamu Kamilah pelindung-pelindung Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan Dan memperoleh Pula di dalamnya apa yang kamu minta Sebagai hidangan bagi kamu daripada Al daripada Tuhan yang maha pengampun Lagi maha penyayang surah Fussilat ayat 30 hingga 32 Kemudian Allah juga berfirman innal ladzina qalu fala khaufun alayhim wala hum hazanun ulai ka sesungguhnya orang-orang yang mengatakan tuhan kami Allah Abu Amru Ada yang mengatakan Abu Amrah Sufiyat bin Abdullah bin Bahwan, Dia berkata Saya berkata Wahai Rasulullah Kemudian beristiqamahlah Hadis rakyat Muslim Kemudian hadis yang ke-87 Ada dua buah hadis saja dalam bab ke-8 ini Ya hadis 87 Daripada Abu Rasulullah RA Dia berkata bahawa Rasulullah SAW Bersedang-sedang Bersedang-sedanglah kamu dan Teruslah beramal secara benar Ketahuilah olehmu bahawa tidak ada seorang pun daripada kamu yang akan selamat hanya kerana amalannya. Mereka menjawab... Uh, de, uh Ini mafhumlah beberapa perkataan yang ada dalam dalam apa? Dalam hadis 87 ini. Baik. Tuan-tuan kita lihat bab yang ke-8 ini bab istiqamah. Apakah yang dimaksudkan dengan istiqamah tuan-tuan? Ya. Yeah. Istiqamah ialah uh, menempuh jalan yang lurus iaitu jalan agama yang benar tanpa berpaling atau tanpa membelok ke kanan atau kiri dan ia menya, uh, dan istiqamah itu merangkumi hal-hal ketaatan keseluruhannya yang zahiri yang... dan batin yakni amalan dan kepercayaan di samping meninggalkan kesemua perkara-perkara yang dilarang itu istiqamah ini tetap di atas jalan yang benar Dengan melaksanakan segala ketaatan Dan menjauhi segala larangan Itu maksud istiqamah yeah. Dan uh... Baik Firman Allah uh... Fastaqim kama umirt beristiq tetap luruslah engkau atau beristiqamalah engkau. Ya, tetap lurus tu maknanya beristiqamalah, ya. Beristiqamalah engkau sebagaimana diperintahkan ke atas kamu. Menunjukkan kepada kita bahawa istiqamah itu adalah satu perintah. Dan Allah memerintahkan atas kita dalam ayat ini supaya kita tetap di atas jalan kebenaran itu. Ani jangan kita berbolak balik Jangan kita uh, bermain-main Jangan kita berubah-ubah Muslim itu dia tidak boleh berubah-ubah Keadaan dia Baik dan buruknya Tidak Kita diperintahkan supaya Tetap konsisten Di atas kebenaran Seorang Muslim itu dia beragama Bukan secara bermusim. Muslim itu dia tidak beragama Mengikut selera Sebaliknya Muslim itu dia Teguh di atas agamanya Sepanjang masa Sedaya upaya ya? Berdasarkan Perintah Allah atas kita Supaya kita terus istiqamah Kemudian Allah menjelaskan Dalam ayat fasilat ayat 30 uh, balasan bagi mereka yang istiqamah Allah mengatakan sesungguhnya ya yeah, mereka yang mengatakan bahawa Tuhan kami ialah Allah setelah itu mereka istiqamah yani bila kita mengucap kalimah syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah kita diperintahkan supaya istiqamah. Ya selepas tu kita istiqamah. Jangan sekadar kita mengucap sahaja. Ya jangan uh, muslim itu bukan hanya beretorik. Agama Islam itu bukan hanya retorik, bukan hanya perkataan-kataan sahaja. Tetapi perlu disusuli dengan pembuktian. Ya agama bukan sekadar perkataan dan dakwaan. Tetapi dia disusuli dengan Amalan dan pembuktian Ya Jadi mereka yang istiqamah di atas agama e, Di atas kebenaran itu Para malaikat Datang turun di atas mereka Ya Menenangkan Menenangkan hati mereka Serta memberi khabar gembira tentang surga Yang menanti mereka Ya dan hal ini bila bila masa malaikat itu turun ke atas uh, para hamba Allah yang beriman, menenangkan mereka supaya jangan takut dan jangan sedih, di samping memberi khabar gembira tentang syurga yang menanti. Ini berlaku ketika seseorang itu ya yeah, uh, di, uh, di di diambang maut atau Ketika mana dia telah menghembuskan nafasnya yang terakhir ya? Maklum bahawa apabila seorang itu uh, menghembuskan nafasnya yang terakhir Malaikat yang datang Malaikat datang mencabutkan nyawanya Membawa nyawanya itu Membawa rohnya itu Maka ketika itu ya, uh, Para malaikat Allah menenangkan para hamba Allah yang beriman Supaya jangan takut dan jangan bersedih jangan takut tentang apa yang menanti kerana apa yang menanti mereka di di hadapan ialah apa yang menggembirakan mereka dan jangan bersedih kerana apa yang mereka telah tinggalkan itu e, bukanlah satu kerugian kerana dunia itu bukanlah satu kerugian Kerugian ialah kalau sesiapa yang mengabaikan akhirat. Sedangkan dunia hanyalah tempat persinggahan. Untuk seorang itu singgah sementara setelah itu dia akan berlalu pergi meninggalkan dunia itu. Maka dunia ini tidak ada apa yang perlu disedihkan. Kalau kita kalau ada benda-benda yang kita tak dapat di dunia ini tak payah kita nak sedih. Berbanding kalau kita uh, terlepas apa yang Allah janjikan buat para hamba Allah di akhirat nanti, itu yang menyedihkan. Seperti mana yang akan menimpa atas seorang-orang uh, para penghuni api neraka, uh, walailah subhanallah semoga Allah pelihara uh, kita. Yeah? Jadi para malaikat memberi khabar gembira ini dan menjelaskan bahawa menjelaskan bagaimana para malaikat itulah yang, yang, yang menjaga para hamba Allah yang beriman ketika mana di dunia dan demikian di negeri akhirat nanti para malaikat akan terus memelihara para hamba Allah yang mereka hingga mereka mereka 80 uh, seorang seorang sahabat kita daripada nabi Ya kita sebagai seorang penutur ilmu dalam proses kita menutur ilmu antara apa yang ditekankan ialah supaya kita bertanya tentang benda-benda yang bermanfaat. Seperti mana yang ditanyakan oleh sahabat dalam hadis ni kepada Rasulullah SAW. Ya bagi jadi prinsipnya kalau siapa yang tak tahu wajib dia bertanya dan itu yang dilakukan oleh sahabat dalam hadis ni. Dia tanya Rasulullah, ya apa benda-benda yang yang yang apa? yang penting yang yang yang yang penuh dia tahu maka jawapan nabi pun ringkas ringkas tapi padat katakanlah bahawa aku beriman kepada Allah sesudah itu hendaklah engkau istiqamah nak mengatakan bahawa agama ini dia merangkumi kedua-dua iman ya yeah? iman itu adalah kata-kata dan perbuatan Muslim itu Dia Dia ada kepercayaan dia Tapi bukan sekadar itu Ada amalan Amalan dia Jadi itu semua sebahagian Itu semua termasuk dalam pengertian iman Iman itu bukan hanya kepercayaan Iman itu sama sekali bukan dengan hanya kita meyakin Allah itu ada Itu bukan iman Itu mungkin sebahagian sahaja daripada iman Sedangkan di sisi Ahlus Sunnah Al-Jamaah Iman itu ialah Perkataan dan ucapan. Ya? Bermulai dengan ucapan kita, ashadu as alla ilahaillallah, sudah namahumdan, rasulullah. Disusuli dengan amalan. Seperti mana kita wajib salat, ya wajib puasa, wajib zakat, uh, semua segala apa yang wajib itu kita kena lakukan. Itu sebahagian daripada uh, keimanan kita. Ya? Baik. Uh, kemudian kedudukan istiqamah. Ya, istiqamah itu adalah satu kedudukan yang tinggi yang menunjukkan kesempurnaan iman dan menunjukkan keazaman yang keazaman tinggi orangnya. Istiqamah ramai orang yang kalau kita lihat kurang istiqamah dan memang tak dinafikan istiqamah itu perlu kepada kesungguhan dan mujahadah. Maklum bahawa kita manusia ni lemah, ada kali kita semangat, ada kali lemah semangat. Tapi paling tidaknya kita bersungguh-sungguh dan berusaha untuk istiqamah. Kemudianlah hadis yang uh, hadis yang terakhir dalam bab ke-8 ini hadis 87 uh, Nabi saw mengatakan, ya, yeah, uh, qari bu wa saddu bersederhanalah, ya. Yeah tengok bersedang-sedang tu maknanya bersederhanalah. Bersederhanalah kamu. Sederhana di sini maknanya jangan melampau-lampau seperti mana jangan uh, meremeh-remeh. Dalam beragama kita memang disuruh supaya bersederhana, wasatiyah. Ya, yeah? mengambil jalan pertengahan. Jangan melampau-lampau seperti mana yang dilakukan oleh mereka yang yang tidak faham. Mereka semangat, ya. Yeah? sedangkan berapa lama sangat mereka dapat bersemangat dalam keadaan macam tu hanya dalam tempoh masa yang pendek sahaja, betapa ya, cepatnya selepas itu, semangat itu hilang, jadi kita muslim, kita disuruh supaya berpada-pada berpada-pada dalam kita ber, beramal ya? jangan melampau, jangan memperleceh ya? ber, berpada-padalah kamu dan teruslah beramal secara benar Itulah maksud istiqamah Terus beramal secara benar ya. ini yani beristiqamah Ketahuilah olehmu bahawa tidak ada seorang pun daripada kamu yang akan selamat kerana amalannya Itu penting tuan-tuan Penting untuk kita ambil maklum tentang perkara ini Ketahuilah bahawa Yes Tidak ada seorang pun daripada kamu yang akan selamat hanya kerana amalannya Amalan kita bukan jaminan Amalan kita bukan satu kepastian bahawa kita mesti masuk syurga Bila Nabi kata macam tu, sahabat tanya Engkau pun macam tu ke? Ternyata Nabi kata aku pun macam tu yani, Selangkan kita maklum bahawa Nabi adalah uh, manusia yang paling kuat istiqamah, Paling kuat beramal Tapi Nabi kata aku pun tidak ada jaminan Aku akan masuk syurga kerana amalan aku Kemudian kata Nabi Melainkan Allah Melimpahkan Rahmat dan kurniaannya ke atasku ya? Dengan memasukkan aku ke dalam surganya. Maksudnya di sini tuan-tuan Kita tidak akan masuk syurga kerana Amalan kita semata-mata Kerana Amalan kita tak ber, tak padan Dengan syurga Allah itu ya? Amalan kita Tak padan dengan Syurga Allah Bapak banyak banding surga Allah yang Allah janjikan untuk para hamba Allah yang beriman itu luar biasa. Tak pernah dihafal, tak pernah diingat, bahkan tak pernah kelihatan Dalam hati manusia. Jadi dia tak kena dengan amalan kita. Kerana itu Nabi kata kita tidak akan masuk surga kerana amalan kita. Ini sebagai satu apa? Apa timbalan balik? Sebaliknya kita Amalan itu tak dinafikan adalah asbab Tetapi kemuncaknya kita masuk syurga kerana Limpahan uh, rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, saya sekadar itu Untuk uh, malam ini Di sini ada yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah boleh seorang bertawakal kepada makhluk? Contohnya seorang pekerja sangat bergantung kepada majikannya untuk kelangsungan hidup dan masalah rizki Atau seorang bergantung kepada sesorang yang diangkat wali dalam masalah rizki dan hajat. Baik jangan, jangan kita keliru ya. Kita bekerja itu kita mengambil dengan asbab ya. Bila kita bekerja bukan kita bukanlah kita bergantung dengan kerja itu. Kadang-kadang perkataan ini memainkan peranan juga perkataan yang kita gunakan kita kena kita kena hati-hati. Kita kena pastikan bahawa apa yang kita maksudkan dengan perkataan yang kita guna itu adalah benar. Kadang-kadang-kadang perkataan itu dia boleh membawa maksud yang benar seperti mana dia boleh membawa maksud yang yang salah. Jadi kita boleh ber, apabila kita bekerja ya, bekerja dengan seseorang bukanlah kita bergantung bergantung nak ni kita Uh, berpaut ya yeah? dan berharap kepada majikan itu semata-mata tidak sebaliknya pekerjaan kita itu adalah asbab yang kita disuruh supaya uh, melakukannya muslim disuruh supaya mengambil dengan sebab musabab ya yeah? yang yang mana uh, sebab musabab itu memang diakui bila, seperti mana bila kita lapar kita disuruh supaya makan tinggal lagi kita kita kena kita kita kena ingat bahawa makan itu hanyalah asbab sedangkan kenyang itu daripada Allah Subhanahu taala. Kerana boleh sahaja seorang itu makan tapi dia tak rasa kenyang, ya. Dan seterusnya, maka bekerja pun sama juga. Itu hanya asbab. Sedangkan ya, kelangsungan hidup dan rezeki kita kena yakin bahawa itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh je boleh saja kita bekerja tapi akhirnya di hujung bulan kita tak dapat gaji. Banyak berlaku, ya. Nak menunjukkan bahawa kalau Allah tak izinkan memang kita tak akan dapat. Jadi pentingnya kita tapi hati kita kadang-kadang ini ini kuncinya, ini rahsenya untuk kita faham perkara ini. Jangan kita kelirukan antara perbuatan kita Dengan keyakinan kita Kerana dia adalah dua benda yang berbeza Kita melakukan Kita bekerja ya Kita beramal Kita berusaha Dengan tenaga kita, dengan anggota kita Tetapi hati kita pastikan dia berpaut dengan Allah Bergantung kepada Allah Meminta daripada Allah ya? Jangan sampai hati kita berpaut dengan Majikan itu Kerana itu hanya akan membawa kerugian dan kesensaraan Siapa yang bergantung kepada selain Allah Maka dia akan binasa Itu menyalahi tawakal Ya Tawakal kita tidak boleh hanya Tawakal adalah ibadah Sedangkan tawakal hanya boleh kepada Allah SWT Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah Maka itu syirik Itu syirik Kita kena ingat ya? Kerana dia ibadah Ya Kecuali kalau kita salat kita hanya boleh salat kepada Allah jangan kita salat untuk selain Allah jadi syirik ya baik bergant dan atau seorang yang bergantung kepada seorang yang dianggap wali ha, kalau ada anggap wali-wali ni, ini memang ini memang dah masuk dalam bab syirik ya kalau yang yang bergantung kepada majikan tadi ya hati dia dia dia dia, dia, dia tak jago ya Artinya kosong daripada tawakal, tapi akhirnya dia sedikit semanya dia berharap daripada majikan untuk dapat uh, rezeki, maka itu itu barangkali masuk dalam dalam kategori syirik yang tersembunyi. Tetapi bila datang je bergantung kepada wali, maka ini bahaya, yeah? kerana kalau majikan tadi memang benar-benar dia boleh dia benar, gaji itu memang dia ya, secara perbuatannya dia memang bayar gaji ya dia bagi dia serah kita duit berbanding dengan wali wali dia tak bagi apa-apa duit jadi kalau orang yang bergantung kepada man manusia yang dianggap wali itu memang ya jatuh syirik akbar berbanding dengan kalau bergantung kepada majikan tadi ya uh, boleh masih lagi boleh boleh jadi orang tu jatuh dalam syirik yang tersembunyi Berbanding kalau bergantung kepada uh, Orang yang dianggap wali Dalam soal rizki dan hajat Ini memang syirik akbar Keluar daripada agama yang kita kena uh, Jauhi Jadi jangan sekali-kali kita mendatangi orang ya yeah, Yang kita anggap wali dan sebagainya Untuk uh, masalah rizki Atau untuk kita sampaikan hajat Tidak, sebaliknya kalau kita masalah Masalah kira, -kira kita ada hajat dan sebagainya Kita panjatkan kepada Allah jangan pula kita buat apa kita nak panjatkan kepada manusia. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku kata Allah, niscaya aku akan perkenankan. Ya. Yeah? Jadi itu itu maksudnya tawakal ini ialah kepada Allah uh, semata-mata, tidak boleh di, di di dipalingkan kita tak tak boleh nak nak berserah kepada selain uh, daripada Allah. Kerana jika tidak maka kita Uh, jatuh syirik yeah? Jadi kita tengah uh, perkara ini adalah, uh, bah, uh, adalah Besar dan serius yeah, Kita kena berhati-hati Tuan-tuan dan uh, perempuan Saya ingat sekadar itu Untuk malam ni. kita uh, Sudah ini dengan tazkir khabarah Subhanakallahumma Wa bihamdika syudu allah ilah lantas-sakruka Wa tubuhu alaikum sallala ala Nama Muhammadu ala alihi wa sahbihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh